Коловік у чорній футболці з чорною барсеткою, зачепленою вузьким ремінцем волохатий зап'ясток, без безцеремонно відштовхнув нікові дверей. Слідом за ним впевнено зайшла яскраво фарбована жінка, схожа на ляльку Барбі. «А доброго ранку де?» – сказала Ніка найперше, що прийшло до її напівсонної голови. «Не думаю, що він у тебе добрий, а от що останній у цій хазі – це точно». Чоловік відкрив барсетку, щось хутко висмикнув з неї, зробив перед ошелешеною нікою кілька пасів розчепіраної долоною з темно-синіми наколками на тильному боці кисті, клацнув пальцями і, як справжній фокусник, змахнув перед самим її носом білим аркушем. Ось ми як сиве на цю квартиру. Хочу сьогодні, тобто зараз же, цієї миті розпочати ремонт. Я... Який ремонт? Сон худко покидав Ніку, але вона ще відмовлялась повірити в реальність того, що відбувається. А такий, якого тут, мабуть, уже років двадцять не робили. Не жити ж мені у такому бомжатнику, пра-ка Він грубо притягнув до себе жінку, яка стояла у нього за спиною, і підштовхнув її вглиб коридору. Вона хитнулася на високих підборах і ледь не переломилася у тонкій талії. Ви тут маєте жити, чого Ніка перегородила шлях кацюні. А того, що родич Наталії Улянівни Стожук? Сподіваюсь, ти знала таку? Отже, родич Наталії Улянівни, Стожук продав нам цю квартиру, і ми тут будемо жити. Який ще родич? Ні про якого родича я не знаю. Воно й не дивно. Сама то ти хто? Родичка покійної чи прийомна дочка Шахрайки, яка. Змилася за бугор. Чого ж це вона й тебе не взяла з собою? Тютю -тю слідом за нею. В Європі ще багато нічних горщиків для таких лохів, як ви. Він здається багато знав. Я покличу сусідів, заявила Ніка. Не старайся, вони на роботі. Зателефоную в міліцію. Худко кинулась за стільниковим, але чоловік вирвав його з її рук, шарпнув на підлогу. Ха-ха. І ще ха ха-ха три рази. Міліція позвонить вона». «То й що?» «Ну, загребай тебе, міліція. Послухає казочку про те, як малахольна і вже не сповна розуму нянька ні сіла, ні впало, діддомовці квартиру подарила. «Хтось у цю маячню повірить?» «Та ти ще подякує, що родак не вимагає плату за всі ці роки, які ви тут жили?» Каже «Хай вважається, що стерегли, поки він, ну це неважливо». Важливо, що скаже міліція, коли дізнається, що ти ще й наркоманка, і ти накосячила, чувачко, багато. Отакі от із сиром пироги, словом, у мене на руках документи. У мене також. Перебила його з Ніка. Ніка. Вона пішла до кімнати, дістала з шафи, домову книгу, паспорт і посвідку. Чоловік вихопив їх і засунув до барсетки. Хоп, були і нема. А може, ніколи й не було. А може, були, але підроблені. Торопала. «То не тягни кота за хвоста, збирайся і забирайся. Ну-ну, вируши батонами і переставляй ноги. Чи хочеш не піти, а полетіти з сьомого поверху? Можу допомогти. Це запросто». Ніхто й не здивується. Наркомани часто так закінчують свій земний шлях. Сказав з притиском і глянув так, що в неї у грудях похололо. Ніка зрозуміла, цей чоловік на все здатен, навіть на те, щоб справді викинути її у вікно». І хто тоді доведе, що вона не вистримнула сама? Згадала. Недавно по телебаченні розповідали про те, як шахраї забирають у самотніх людей житло, що, правда, йшлося про старих і немічних самотніх, яких вивозять далеко за місто, або й а що вона не стара, може зробити, як доведе, що зовсім чужа людина любила її, як рідну? Хто їй повірить, що на світі їй такі люди, як натуля? Точніше, були зараз їх, здається, не стало. А, мабуть, Наталя остання з могіка. Втім, звідки її знати, злочинець оце перед нею готовий допомогти сьомого поверху випасти, чи справді посланець від родича, про якого Ната Олянівна і згадувати не хотіла. І ще вона подумала. Десь там, у правічній свіньові Всесвіту, де зновидимих небесних молекул та атомів, Заміщується, виліплюється людські долі. Хтось іще при її народженні вирішив, що на 18-му році життя, відразу після закінчення школи, вона має стати безхатьком. І неважливо, де в цей час буде. Якби Регіна не забрала її колись із сиротинця, якби вона оце закінчувала школу-інтернат, було б те саме. Вручили б їй атестат, урочисто провели з інтернатівських стін, і йди собі на всі чотири сторони. Шукай роботу. Дома, як знайти дах над головою. От і тепер те ж саме. Ось тобі, Вероніко, і вирішальне літо. Ось тобі літо з сюрпризом. І все ж вона мала переваги перед тим, хто до самого випускного залишався у сиротинці. Вона мала одинадцять чудових років. Одинадцять літ подарованих зовсім чужою жінкою, яка любила її як рідну, Любила просто так. Дякую вам, свята Туличко, дякую за все-все, за качки книжки, за компресію і бульон у дитбудинку, за свою хоч і тимчасову, але таки свою думку, яку ви мені подарували, за домашній затишок, за маму Регіну,